Тієї трагічної хвилини, коли нокаутовано Ярослава Гамалію, далекого нащадка Григора Гамалії, з котрим ми познайомилися у попередньому розділі. Також починаємо розуміти таємничі обставини, що спричинили до програшу Гамалії, з якими ніяк не хоче погодитися старий дворжик. Знову він лежить на рингу припавши обличчям до шорсткої смердючої підлоги. І знає, що це останній його бій, і з нього сміється вся Європа. Казав би йому В'ячик-Дворжак у другому раунді не йти на ближній бій, триматися цього Майснера віддаля, берегти сили з тим, аби спробувати щастя в третьому раунді коли кількох влучних ударів по корпусу, йому б вистачило, щоб перемогти Майснера за очками і вийти до фіналу. Але миттєве запаморочення, так, ніби його фольксваген раптом стукнувся у прозору стіну, що зненацька перетнула йому путь, і згасає виття, зойки на трибунах, рев сирен, бій барабанів у люлюкання свист. Це все повільно в ньому вмирає, Порожній аеродром, відлітають безмовно, як риби великі літаки, останні літаки цього бою. Тиша, мов туман, осідає на бетонних доріжках, без гоміння, без рух. І чийсь жорстокий голос далекий, наче голос того небесного диспетчера, що відправив літаки в осіннє небо, промовляє згори свій остаточний присуд. «One, two...» Три, фо, 5 один, два, три, чотири, п'ять. Він лежить на рингу, подоланий і спустошений. У спалахах репортерських імпульсних ламп. Новий програш фаворита, новий програш надії європейського боксу. Ярослав Гамалія кидає бокс, нова сенсаційна поразка непереможного боксера. Він лежить на далекому Віденському рингу, а у нас в Єрополі жалоба і плач вселюдний. Телевізійні оператори показують великими планами щасливе обличчя Майснера, якому на плечі тренер вже накинув халат. Майснер посилає нам повітряні поцілунки, його бездоганний проділ навіть після такого бою лишився ідеальним. А Малія, закривавлений, стоїть з гінці на колінах. Коли нього метушиться старенький в'ячик, а Ярослав тупив каламутні очі у підлогу, встелену синім брезентом, і не може підвестися. Але подивіться, які це шляхетні люди, телевізійні оператори. Вони соромливо відводять свої об'єктиви от цієї картини, нестерпної для серця кожного Яропільця. Їхні електронні погляди блукають по шпорт вихоплюючи радше гарненьких дівчат, чи кучерявих хлопців, чи благоподібних старців у модних краватках. Того ж самого кольору хусточки старчать з лівих нагрудних кишень їхніх піджаків. Ці модні старці золотими запонками належать до могутній секти кроволюбів, яка з'явилася ще в часи цезарів та перших гладіаторських змагань. Якби не вони ці молодцюваті дідусі, то на кому б трималося таке мужеське діло, як європейський бокс? Коли приїдуть, ці сиві пани, на своїх Альфа-Ромео та Мерседесах у готелі, витягнуть штучні щелепи з блідих ясен, кинуть їх полоскатися у гігієнічні фаянсові чашечки і не спатимуть, згадуючи ті далекі часи, коли носили вони шовкові циліндри, коли виробляли різні фортелі в закладах мадам Мішо, і коли несли на руках самого Збишика Циганєвича, нема пана Фіакрів, нема дівчат вашої молодості, нема Збишика Циганєвича, є бензин, холодні чисті готелі зі стерильною білизною і п'ятьма рушниками на добу, є безсоння, постійний, невиліковний, ніби склероз, яке поволі переходить у небуття. Але розбазікався я, старий, немилосердно, за що перепрошую гречно вас, молоді читачі мої, даючи слово, повернутися до тебе мого сьогоднішнього сказання і сподіваючись на вашу вдячну увагу. Ярослав Гамалія пішов у душ. Похмурі переходи, сталеві конструкції, на яких тримаються трибуни, шпорт, галли, запах стайні, все це не викликало у нього сьогодні навіть огиди, навіть Звичайного здивування, яке завжди супроводжувало його в цих самотніх мандрівках. Навіщо це все? Як він опинився в цьому галасливому, тимчасовому світі? Хіба для того, щоб показували, щоб тицяли в нього пальцями, мовляв, дивіться, це той Гамалія, це той знаменитий Гамалій, який нокаотував самого Флойда Джексона, Чорну зірку, одного з найкращих професійних боксерів світу. З гори Горкоче, бляшаний рев трибун, струшуючи підземні нетрі спортивної зали. Невже задля цього ревище пішов він у ту стайню?